Telepitza Bai esan? E, Kaixo, egunkariko iragarkia irakurri nuen eta dirude jenez jendea behar duzue lan egiteko Egia da bai, beno azalduko dizut begira Hau telepitza da eta lanean aritzeko sortzi bat lagun behar ditugu Lanak erreza ematen badu ere guretzat oso garrantzitsua da Hori dela eta jende sintzo eta arduratsua nahi dugu Elkarrengan konfidantza izan behar dugu Bai, bai baina guazen harira, e, zer behar dut lana eskuratzeko? Ba, motorrak idatzeko karneta behar duzu Bi urteko esperientzia ere eskatzen dugu, unibertsitateko tituloa ere eta gutxienez bizkuntza edo jakin behar duzu. Baina okerrez banago lana pizzak banatzea da Jakina? Dena den, azken baldintza betetzen ezpauzu ere, aukeraren bat izango duzu, baina beste irurak naita dira lanpostua lortzeko. Beraz, interesatzen bazaizu biharrez torzea itezona, ekarrez zure kurrikulua eta elkarrez hautuko dugu. Zoritzarrez, nik ez ditut baldintza hauek betetzen. Horduan hmm, jaiduzu. Ba, motorra zibiltzen badaket, eta iruña oso ondo esagutzen dut. Hori ezan lanaikoa. Ba, mote, dirudienez ez duzu errazan more ematen, Elkarren antza handia dugu zuketa bilok. Beraz, komeni garri ere, zurekin salbo espena dut. Lana zurea da. Itxoin, zenbat luzatuko da lana? Momentuz, iru hilabetekoa izango bada ere, bukatu bezain laster berrituko dizugu kontratua. Eta soldata, zenbatekoa izango da? Ashira batean eskasa, baina okerrezpanago denborak aurrera egin aldak hunditu hingo Bada, egia esateko hobeki pentsatu dut eta lana ez da egokian niretzat. Hara. Ala ere mila esker informazioa ematagatik. Agur. Zorregatik.